Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaraðlum og öllum þeim sem er að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram og væntingum. Há við leitinni minna volg á að þátturinn er líka í vítíoformi á YouTube. Var hérna fyrsta sem þú gerðir uh, svona, svona ofumanna var það tengt Kristínu? Nei ég, var, nei, ég var búin að hérna ég er að búna róa hérna 100 km með nokkrum félögum sem að hérna sem var svolítið svoltið svo að ég var búna yfir náttla þá byrjaði 2016 og það það er svolítið magnað samfélag þetta crosset mm -hmm. samfélag sko mm -hmm. og hérna svo hér... ekki byrja ef ekki byrja bara. byrjum bara þanna. svo heyrði ég af hérna, nokkrum gærum sem ætla að róa 100 km sem að sem að margir hafa gert skilur er ekki tannig svona óvermannlegt skilvist og hérna mér fannst eitthvað spennandi við að ég spurði korti mætti ekki vera með og og fór í gegnum það og það var eitthvað svona það var það var ömulegt sko ja, skilur, ég skilur þú ég var mér svona eitthvað markmið um að standa í Evróurolavelinni og og sleppa ekki hand í allan tímann sko og var til dæmis að alveg í spreng sko síðustu 40 km það var svo mart svona en það svona kveikti eitthvað þarna visst, að kanna eitthvað meira hvað er hérna það að róa 100 km. Hva verið það sambærilegt við til dæmis hlaupa? að tók, tók mið sko 7 8 eh, tíma rétt tæipa. Þannig í ég, ég ja, við, er alveg er mára er, er mára ró er er mára ró og svipuðum hraða eins að hlaupa. hver kilometer á líka ég er að róa semst hvet kilometer varir svo svo 2 mínútur Nei, svona fjórar eða svona rétt inn af 500 Já, ok Já, þetta er kannski, þetta er ekkit svo langt frá sko Nei. En hérna, ég myndi ég myndi færi miklu hægar yfir í hlaupinu samt, Já, eða mitt hérna... En svo hérna, já Svo bara einhvern veginn það kikkaði það reinni og, og svo heyrði ég af öðrum ekki svo löngu setna Páskarna 2018 og þá var hann að fara í eitthvað sem heitir Concept Iron Man, sem er svona viðkendur tétil núna Núi okay. <laughs> Concept hérna er með hann að róðra vel og hjól og þá var semst 50 km í skíðatekinu 100 km að og 200 á hjólinu. Mm -hmm. En en það sko, sá sem ætlaði að gera það hann bjóði til Luxemburg hann gerði þetta semst 100 umferðir gegn 500 1000 2000. Og eitthvað ein beiti ég mig frekar að gera þetta bara 50 100 200. Mhm. Mm og, hérna, og það tók heilan sólarhring það tók mig alltaf hann var miklum fjólar í Og það, já, með þessum, þessum tveimur, þá svona kviknaði eitthvað, ég veit ekki, bara einhver þrá að svona, testa meira, sko. Er þetta þannig að kemur þráin eftir því að gera eitthvað svona, svona, kemur hún á undan eða kemur hún eftir að maður prófa þetta í fyrstaskipti? Já, ég held sko upplifurinn, sko, þegar ég kláraði hundra kilometra, eins og ég segi, það er margir búin að róa hundra kilometra, veist þó, og miklu betri tíma og allt skiljuvist það var eitthvað það var einhver í ríði skiljuvist í sársúngunum og þúst og, og, og stand upp og veist, það var oft sem man longaði svo na hátta og þúst um en þúst en þegar ég var búinn að klára það, þá svo stenddu upp og að hugsa til baka um að man hafi bara klárað skilurðu mm -hmm. og það, það er þetta er svo ólísanleg tilfinning að ein þust já og svo seinna með þeri fór ég að gera svona aðra hluti og og það kemur lengri tíma það er svona að það er eitthvað myrkur sem hellir stundum vei og um mannskó í þissu sem mann sækist alltaf í eitthvað ein af því að það er að þúrt búinn að fara í gegnum það að þá hérna það er eitthvað svo geggja að, að vera klár eitthvað og vist, já, finna bara kominn líður vel með það að mm. hafa vist, gert það mm -hmm þrjæ merkur er það að tala um bara já. bara kynnast einhverum hliðum að sálinni þinni. Já. Já, bara viðst, alls konar raðir sem byrja að tala og þú <lutíð> og stundum bara ekki raðir stundum bara eitthvað er svona hellist í mann bara svona bara svona allt sko, bara, og verður bara svona þungskía sko. Já. Og hérna en þú veist en e, e, e, eins og ein e, góður félami minn sagði við mér og núna til dæmis á eins og, e, svo, og, og í hérna þetta réttastúl heimsmeti. Mhm. Mm að hérna sársaukin kemur alltaf í bilkyum sko, Og svo þúst þú, veist, þú þið getur liði illa alveg ömulega af einni mínútu. Og svo getur að vera að bó í 180 gráður bara eftir 10 mínútur sko. Emit. Og, og það, það er það er illa ótrúlegt og sko. ég í til dæmis í 2 sólarhringa, 2019 og eftir 4 klukkutíma leit ég að systeminu og spurði bara hvað er ég að gera? Mhm. Eftir 18 tíma var mér alveg sko, svo illt í öxlinni að ég bara átti ekki það sem tí bara svona var hugsaði hvernig ég kæmist í gegna en en svo síðustu 7 tímanum af þessum 48 að þá sinti ég standlaust í rúninni á þess að enda borða og drekka bara alveg. Þetta er svona þetta er eitthvað state sem man kemst í uhum. sem er alveg óskýrlegt sko. Þetta er þetta er einuð því man myndi hugsa ef þú ert að fara að hlaupa marathón eða eitthva að þetta verði bara mm. línulega erfiðara mm. eftir hvern kílómetra hnú felgar en man hefur hört marga lísir og svona að hérna þú vissu þú getur liði þannig á kílómetra 12 það er bara hef, þetta er þetta bara búið ja og svo bara kílómetra 28 liður er rosa vel já, já. Þa það er þetta sem ég séi með þú veist, þegar þú ert svo búin og ferða recap eða semst hugsa til baka hvað það var upp og neður skilur mm -hmm. þúst en, en og það er allt sem æra segja er að stoppa í raunni mm -hmm. þúst líkaminn er bara er bara reyna stoppa þig af mm -hmm. en en en ég heyr mar að það var eitthvað sérstaka sem talaði um sko að þegar mar heldur um að sig þá á um 40% eftir. Já. Virði talað um það. Jú. Hann sér svona því svo að því við erum byrjað að hjarna svo í kynnið bara það er einar mm -hmm. hansberg og þú ert mm -hmm. svoltið hefur svona þar sem að hefur vakið athygli á síðastu ári með sig svona ofur ofur afrek sem var búinn að vera í. Mm hérna -hmm. Þeir eru að skoða þeir Goggins. Gó, já, ja, bara svo maður maður sér svoltið svona þú svoltið smá íslenskir þeir Goggins. Já, ég, því, það, hann er náttúrulega bara á allt öðru level held ég <laughs> því þá var það, það sem ég ætla að spyrja næst. Hvar leikur Línan? Þú það hann hefur gert hluti þar sem að maður hugsar okay Á, að ég byrjaður að mýga blóði á, í einhverju hundra milin að og ég á helmingin yeah, að eftir yeah, og klára það samt sko. á, á. á hvað punkti þú veist þau segir út að upplifa einhvers, ef að ég væri að fara í gegnum eitthvað þá rö... stærsta röddin sem kemur mér er ég núna að meiða mig þannig að ég mun ekki geta eftir eftir mig marga mánu á, eftir já, sko það er Hvar... sko hann er náttúrulega alveg sko allta öðru levels. Sko. Ja. Miðist geggja að liggja heima í sófa og horfa bara á Netflix eða <laughs> en en ég veit ekki hvað að hann samþygi það sko en en en það ég þúlust þetta er einmitt márir alltaf að hugsa þetta sko. en mm. en aðala er svo að í aldraðanan varði þú ert búinn að ákveða eitthvað svo líður af því þá ferðs og ferð fer man að hugsa veist, ég vona að ég sé ekki að ganga á eitthvað sem ég þarf að eiga sejna mér sko eins og erta lísa með hann viðst, hann er náttalaga bara einmitt hlaipa fót brotin og eins og skilur viðst, annað, en þegar það varst byrjaður þá að allmanna er að hafa mér þá er írunn ekki þá er ekki í boði eitthvað til að stoppa nei við talun nú í kim um, sko þegar man er að vekja athygli á um einhverum er með fólk með sig þúst og og jaja eins og ég var þúst er ekki skömm að, að hætta ég er ekki að segja það sko nei. alls ekki nei baum fólk á að gera það ef da finnur þannig en ég, það er bara eitthvað ein er ekki það er bara eitthvað ein er ekki í mér eitthvað ein með þetta allan hann sár einn byrjuðum að það hefði mögulega verið ef þetta hefði ekki gengið upp á þetta nýjasta þá hefði það kanskje líka verið á einhvern nút gott að, get, að þú getir séint börnuna þína um hvernig maður brekst við Já eða, Já maður Já ja, ja. algjörlega eins og ég sagði bara sagði kona mín að kanskje væri það besta leks síðan myndi klúrast það æst þú Þú vissu að þóra setja bara eitthvað fram og og hérna segjast allir að gera eitthvað og svo bara svo bara leggur við vinnuna inn og og leggur við á borðið og, og þá sér man að hva kort að það tókst eigi ekki. ekki. það vissu alveg það sama kort tekst texti ekki að kemur alltaf í þessu þessu tilverði kom bara mánudaginn eftir skilurðu það það breyttist ekkert sko. en, en hérna er ekki sigurinn svolti að sigurinn er nota ákveðin að ákveðinn hátt bara leggja stað sko. þó að ákkomu myndi Ég hugsa við því ég er svo eina sem ég hef gert samband við þetta er í hljóp laugavegin og ég var ekki nóg vel undirbúin. Nei nei nei, Bara alls ekki, nei nei. Það er alsa 10 11 km. Og þá einmitt hugsa ég okkei okay, en ég er árnað með að ég sé mættur hérna. Þeri ja. var við startlínuna og ég sagði auðvitað klikkar þá ætla ég að vera gægin sem að ber höfuði hátt í rútun Al heim sko. Algjörlega sko. Og þá einmitt eins og þú segir þú að vera mætur, það, það alveg, þú hefur tíma og, og og getur fundið alls konar afsækarnir til að mæta ekki akkurat, skilur. Akkurat. Og hérna, en það sem ég ef einhvern veginn, ég bara er, ég er svo hvatvísku, eins og með þetta, að þá var ég að þess að hjóla heima, var búin að vera að hugsa og að skúkla eitthvað, og bara búin að hugsa eitthvað deadlift, eitthvað svo leðis, en var bara hjóla heima og var í einhverjum sko, og í einhverri svona hárri ákæði af svona interval hjólaævingu og var sko mjög hátt í einhver svona endorfin bara vímu <laughs> og þá var ég fór ég hugsaði að hugsa þetta, og þetta bara svona small saman Þannig, og ég var bara á einhverri vissu og var ég bara búinn að sita á Instagram eitthvað svona veist, eftir 6 til 8 vikur ætla ég að sita heimsmet og þá var írunn ekki aftur snúið hjá mér allmanna þar er það nýjast að. Já þetta nýjast sko. Hvernig en... hvernig undirbýmað undir? var að seta, sem samt þú upp á 501 tonni í rétt staðlyftu á einum sólaring Já. og þurfti síðan að færa það upp í 521. Já. Já, við, við, að bara þegar ég hendið þann út þá er ég búinn að gúgla og þá er heimsmeti afnar rétt tæplega 501 tonn. Og, og ég hef bara samband við þúlust bróðurinn minn og seg ég honum bara veist, og hann er náttúrulega seg ég honum hvað ég ætla að gera og og hann náttúrulega bara er alltaf tilbúinn að þúst bakka allt upp sem man gerir sko. Mm -hmm. O hérna og ég fer að náttúlega bara hugsa allt út frá þessum 501 tonni og hérna og fer bara að prófa með áfram og efst fer ekkert að stað mikið í endilega lyftingar bara snúa aðeins að testa kannski 40 mínútur og eitthvað og og hérna og, en svo þegar fer að líða næri sö og af því að ég segi hérna ég ætla að setja heimsmet til 6 til 8 vikur en gerir mér ekki grein fyrir að það 12 vikur ferli að sækja um það hjá Guinness sko. Okay. Þannig að það, veist, þetta var aldrei 6 til sko. Og svo er bara náttúrulega var síðast ári mjög skrítið bara út af Covid, þannig að veist, þetta var alltaf frestast og svo skutuðu við video bara svo til að kynna hvað var að gerast og og hérna og þær að við erum að fara að setja það út í nóvember sko, löngu eftir því sást allar gera það. Á fyrstu deginum 9. nóvember ef ef ég rétt þá hérna er bara að Google eitthvað sem satt bara dellift og er bara svona að, að finna hvort ég finna eitthvað um manninn sem átti eitthvað, eitthvað podcast eða eitthvað sem ég geti nýtt mér en þá er ekki augunni það, það er bara einhver breyti sem að er búna að setja markið herra og er bara að fara you know, eftir 20 daga að gera þetta 27. nómum er hann að gera þannig að þá kom svona smá krassa þá voru búin að skjóta vídeo út, út frá þessum 500 og einu þannig að you know, Það kom svona smá krass og smá paník og ég leið ekki þú rú svo vel hana, eftir og var svona velta fyrir mig hvað maður ekki gert en, en við ákvaðum að býða bara að sjá hvað hann gerði og hann setti marki sko, 600 tón sko. okay. það var svona líka þessum að hrædda mig sko, en, en sem betur fyrr að þá fór hann ekki allir svo langt Nei 600 tonn og þú 500, tón, hvað er þetta? Þú, þú ert með 60 kílóðast unginni sem þýðir þó cirka hvað marga lift sko, þetta var átt að vera 8690 liftur en við unnum alltaf bara út frá 8800 að því við vildum eiga smá buffer ef að, ef að Guinness myndi sjá einhverjar misafnaðar liftur en þetta enda að vera 9287 ef með minnir rétt, en það var að þegar við fórum niður í 45 kg og hérna tókum þá aðeins fleiri. Já í lokin. Já og ég var búinn að vinna mér aðeins í haginn og stóð hérna. Hvað er Býrmar skrokin undir svona? Af því að 60 kg er alveg þú veist, fyrir eitthvað sem er í góðu formi og mm. þú veist þú næva CrossFit og er þetta mm. ekki brjálu þyngd en þetta er samt það mikil þyngd að ef maður fer að gera formi með vitlaust og eitthvað svona þá er stutt í að man far að fá í mjöbakið og Já. Já ég hafði, hafði fljóttlega ákvæða að hafi samband við hérna Unnar Helgasoninna styrta tæjlara. Já. Og hann hjálpaði mér setta upp svona, svona öðruvísi svona prógram eða semst í raun er bara öðruvísi náttúlega út frá þessu. Hann mm. heldt að var mikið bara svona vinna í kor og svona veist, alls konar svona vöðum sem eru sem stabiliserar er bara korið. Mhm. Mm Þannig að hérna en ég þú veist eins og ég saði við hann ég var, ég var ekki nóg duglegur endilega fylgjaði eftir prógrammenum er hann í gerði alltaf eitthvað og hérna svo svona inna milli þá tók mar svona lengri svona session í í réttstöðu lyftu. Mhm. Mm svona þessi EMOM. -um. Og ja og svo bara hjólaði ég, veist, bara svona eða ja, það var mjög lýlegur undirbúningur að ég þust ég bara þær ég fái svona hugmyndir og þá þá verður þetta eina bara gerast strax sko að ég á svo erfitt með að bíða. Bíða sko. Ég Og eins og þær ég, ég til dæmis eins og þær réri hérna 500 km þá voru margir að segja mig að þú verður að taka langt sesjón, þú verður að, veist en ég einhvern veginn bara, ég var bara svo hættur um að fá leið á því, skiljum við, í æfingafellinu, sem að kannski sem eiga kannski ekki sens eða það svona fyrir aðra en mm -hmm. ég bara en ég bara, maður bara fann læra á, og líkaman og þekka sjálfansi, veist og, og eins og núna þetta ný, ný, nýlega með rétt að, hérna, að ég var búin að gera svo margt áður, ég kvaði var að fara út í þannlega með haus og líkama sko. mm -hmm. en en klárlega ekki bestu undirbúningurinn alls ekki sko. mm -hmm. og ég er ekki fektur fyrir að you know, vera góður í því sko í réttu ja, ja, að undirbúa sko. undirbúi <laughs> ja, you know, mitt sem a, you know, hefur þver memory issue þá þúst þá þar alltaf að vera að hlaupa og binda einhverra enda sko þegar ég byrja að ráð á þínum hjálpa að gera. Mm -hmm. Þú ákveður þegar þú ert að fara staðar með þetta heimsmet að setja til lengra Já. Hvar hvar kemur súpæling? Sko ég bara ég ég er og ég er þúst á Franciskinni og er að þjálva krakk að í körfubolta, aldfar bara svona þú sná mér er bara antum eins og flestum skilur yugsta velferð veist, og og ég held að við getum sná þúst að hafa verið krakkki þegar ma var ingri fekk bara frábært uppheldi í þá, þá þá dag var það bara sná ég fullorinn og bara, og þetta verður bara sná þúst mm -hmm. af þí bara mhm mm þúst ekkert ekkert þúst engin stór atriði skilurustu þú ert að fara sná núna að því að veist, eitthvað En, en hérna, þannig að ég og 2019 þá fóru við þá sérst ge, e, gerði ég með UNICEF þau voru með herferð sem ég hefði hérna, stöðum feluleikin mm -hmm. sem var hérna verið að berjast gegn víst, ofbeldi á björnum og ég hafi samband við og, og bauði fram mína krafta og var með hugmyndir víst, hvað var hægt að gera og svona út frá því einhvernig einhvernig svona já, spratt svona að það vilja gera meira mm -hmm. og svona vekið aðdiklæðis rauninni var ég ekki að tala til neins nema bara kannski til mín sjálfskilu bara svona mm -hmm. að höfða til fólks það, fólk var mikið að koma og spurja hvort við værum hérna safna pening og hver reiknismúmeri væri sko. mm -hmm. en þetta var bara já því ég held að bara eins með þetta eins og með allt sko, ef, ef allir geta breytta eitthvað svona smá mm -hmm. í nálgunsinni við börn og bara svona í umgengniskilu þá þá náum við heldings árangursins sko mm. en ekki það að að vera að gera fullt af flóttum hlutum sko. Mhm. Mm en þegar þú segir fyrri skipti þegar höfuð var að vinna við Jóns er þú talar um hérna stöðmóbeldi. Núna varstu þá meira að hugsa um þetta með að gefa börnum rödd já, nærkurni, akkurat, hvernig, sko. því, það kom aðeins til tals hérna, í þættinum hjá mér þegar við Sigmundur Ernir þá vorum við að ræða um einmitt bara fjölmiðlun og minnihlutahópa. Hérna mm. hvernig þúst allt í einu hérna Mátti vera algúlisti og allt í henni fengu samkynniður rödd og allt í henni og það fór maður pæli í svona það er einn hópur sem er samt ennþá einhvern veginn þannig við spyrjum börn ekki hvernig skóla gerði að vera. Nei, nei. Þetta akkurat, er ennþá svolítið svona bara sko. við ákveðum þetta og þið bara hlýðið. Já. Gæti ekki alveg verið að við séum svona að séu ykkur svona breyt, breytingaskeið í gangi núna þar sem að við mjögulega svona interrökta mæðr vísu börn. Ég held að, ég held að, sé ég eins og ég seg, ég er búin að þjálva börn í körfubolta í 10 árr og háu 3 börn. Og hefna og ég er bara lært ógnislega mikið af því að umgangast og vera opinn, þúlust, mára ekkert alltaf opinn, þúlust af því að þúlust hlutirnir þurfa stundum bara ganga. Mm -hmm. En þegar má er opinn fyrir þig að hlusta á þig og eitthvað einhvern svona þúlust að setja sig í þeirra spor og sjá kanskje hlutina aðeins meira út frá ekki hvað hentar mér, sko mm -hmm. að ég var bara lært helling af því you know, og, og hérna og ég segja, að vera ópin fyrir því, sko. en sko guðmi góð, sko, að ég gert svo mörg mistök sko, með börni mín, sko <laughs> en ég reyni samt að að vera duglegar að koma tilbaka þá að afsökunar og, og sjá þegar ég gerir mistök Já. og kingja stoltin ef maður getur sagt sem svo you know, að ekki bara að hugsa að ég er fullorðin og þetta bara, you know, þetta er bara svona Nefnt þegar öru segir hérna að körfubolt við börn og þá hugsa ég strax um Brynjar Já. Sem er ertu að að sjá myndina sem Já við var, sá hann í gerkveld. Já, Já. Hann er vinur minn sko, og það Já. stendur til að það er jafnvel pæling að að stjepurnar og leiðinans mun koma hérna í vitaldinni mín sko. Já, það var mjög áhugavert sko. Af því þar er einmitt, þar er, er alls ekki allir sammála um hvernig hann gerir þetta, en það er alltaf einn er suma verið að og, er, sko, og og þú sést og þetta skiluru, það er svo hættulegt að þegar við faraum að gefa okkur eitthva. Þeimitt. ég get dæmt hann af því sem ég sé en ég þekki ekki, veist, ég veit ekki hvað er að gerast bak við tjöldin, Þeimitt. Og í myndinni virðist vera rosa mikið traust skiluru, þú á milli og ja, það bara kom hann að atriði þar sem að það er fundur og, og faðir hann á fundinum fara gráta af því að þú veist, ég er rosa sökkur fyrir svona sko, en, en <laughs> það var ég átti erfitt með með heima sko, af því að það var af því að hann er hvað ég sé sko hann er að gera flótta hluti þó að afferðirna séu ekki umdeilda Já ja, ja algjörlega. Og en ég en... ætla ekki að dæma þar af ég þekki ég ég þekki ekki ég hvernig, hvernig hann hefur unnið í Nei það er svona komur sé pælingum með fær stjölpurnar í viðtali þar því þær eru ornar nóu gamlar til að þær fólk er eitthvað að drulla yfir allt en sko að sjá bara hann. Já ja. Þá vaptar það ekki það er kanskje einhver Þetta, þetta er interaktíft samband, sko. Já, algjörlega. Því sko. ég var skoða hvernig hann er að vinna með þeim, sko. Já, já. En hérna, það sem, sko, þú hefur tvisur svona gert eitthvað fyrir Júnicef, hefði ekki? Með það sem að það var... Jú, það var, hérna, þú veist þess ég var kristinsif, vinkona okkar. Já. þú veist, ég var nýbúin að hérna, róa hérna, 500 kilometra, það. Mm -hmm fyrir hann og hennar börn, þá voru við eitthvað bara að grínast og hún sér, ja, er þetta ekki bara næst á að harra hringin með róravelina eitthvað? Og það bara, þú veist, þessi hugmynd og ég fór að hugsa að, þú veist, hvað væri gaman að fara hringin og gera eitthvað, þú veist, og var þá að hugsum þessar þessar konceptvílar mm -hmm. og bara eitthvað annað. En svo, hérna, svo voru við bara heima hjá frúin og, hérna, og þá er þessi herferð í gangi og hvort hann var í þá kallar ég bara svo mikið til mig þannig en ég kemum heim og sá bara herra ég þenna verð aðeila að gera eitthvað þá ég er með þessa hugmynd ef við gerum senda þem um og hún gerir það og þau þeim leyst bara svo rósulega vel að og það þá snýrist að um það sko að að þá eru 13.000 börn sem verða fyrir þust ofbeldi á hverri ári viðst, fyrir 18 ára aldur og hugmyndin var þá að hérna, á Íslandi á Íslandi ja. sko og þá var ekki tekið inn í þú viss heldi ég eineltu og vanræksla og svæði sem mm -hmm. og ekki andlegt Með þetta er ríkalmekt og og ja sem er eins og sláandi tölur rosalega há tala ég man ekki prósentunum þetta var bara þú viss og enn og aftur eigandi þrjú börn þú og, og þau alla sem betur fer upp bara á góð heimili og mm -hmm. allt svona eins að hérna að ég sá fyrir mér að við getum gert eitthvað ef að þau hefðu áhugaði þannig við sendum við línu og svo þau tökum vilja þannig að við heldum fund og það varð úr að við fórum hann að og hérna söpnum 13.000 metrum á þessa vjölar mm -hmm. sem að tekur svona innan við klukkutíma og hverjum stað mm -hmm. og hérna fórum held ég á 38 staði og þá voru sérst fulltrúar frá þeim sem við vorum með okkur og voru, þá var að sapna undirskriftin til að það var verið að að hefna að var ekki hvað svona skýr skýr stefna í því málum. Mm -hmm. Þannig hefna það, það var mjög auhugt sko, en svo en svo hérna, tók ég það bara upp sjálfur svo í það þetta var í ágúst 2019 og og í kláraði þessa ferð í þetta var 8 dagar og enduðu á sem samt að enda á hlaupa maratón fyrir þau okay. Kom heim bara ná, og fyrsta sköldinu og hlý maratón morguninn eftir. Ólaugetur. Já. Okay. Haftu gert það áður eða? Aldrei. Okay. Af því að er er oft hérna fólk sem er mikið CrossFit að það uh, ef það er ekki búið að þá er það ekki takknað sálgjöf að hlaupa maratón. Nei, alls ekki sko. Ég kom líka aldi CrossFit sko. Já, ég líka bara komst að því þarna, þú viss að <laughs> hæ, það er ja, ég er snæ 30 og 3 bú að tala um eitthvað snæ múr sko. Og hérna og mér leiðrosar vel í gegnum hlaupið í hljóp þannig hlaupi kva pumpuna varð að í en svo bara fór bara að styrna og svona veist, og í 38 km eitthvað þá þá varð það orði ansi þungt sko. mm -hmm. en hérna en kláraði þó mm -hmm. þanna jaó enduum þanna marathónið er svo bara í desember þá hérna að þá tekiði bara upp hjá sjálfum mér í raunni bara láttu vita á því sko. og þá var ég búinn að fá að fluga hugsunar synda í sólarhring jaó eh ja, ein geti sundmaður sannarlega að synda og hérna og hafði semst verið að fylgjast með manni sem heitir Ross Edsley. Okay. Breti, sem að syndi í kringum hérna Bretland. Alværi. Og hann hafði semst svo sundkarl og var bara eitthvað þetta var bara einn hugmyndin eitthvað. En svo heyrði ég af því að þá var viku áður en ég átti að gera það, þá heyrði ég af því að það hafi verið maður sem að íslendingur sem að syndi í sólarhring og, og náði rosa fínum árangri eitthvað, sérst, Þannig að ég hugsaði bara á, sindu bara tvo. Þannig að hérna, það var í raunni og það var, ég vissi að það er engin, engin ekki drósa afræk í hvað vegalengdin er því, sko. Mm -hmm. En það var það var líka, sko, ég á lita frængu sem, sem að, hérna lendi því að vera lögði einelt í skóla á Þorlandi mm -hmm. og hérna þurfti raunni bara að flýja eða sérst, að hætti í skólan og mér var svona að skóla svona af því sem að ég heyrði og svona var kannski ekki teki þú sé hún þurfti rétt að fara sko. en hérna þanna var svo þá sá ég tækifari að að að halda hinu sem ég hefði gert um sumari þá að aðeins og leggja svolti áherslu á á þetta mhm mm hérna, með, með þetta einelti og það var eins og sé en nú aftur að var ekki vel undirbúið sko. og ég, ég, svo er ég bara líka þannig að ég er svo er pin feimin sko þanna próvaði mig skammaði við miki eftir það einmitt að hafa verið svona feimin með þetta af því að ég var ekki með nað að auglýsita eitthvað og svona. Okay. Þanna þvíst kannski málstaðurinn sem kannski skellinn fyrir feimnina mína sko. Já ég skil. Hvað er hérna tveir sólarhringrar sundi? Já. Hvað hvað fellst því þá hérna eh uh, sefuru þá ekkert eða? Ég bið þatt út hana öruglega 2 x 25 mínútur eða eitthvað sofnar að synda. Sofnaar synda. Sofnaði en ekki bara ekki djúpasvefnin sko bara ann ég var bara synda skriðsund bara þarna fjögur morguninn seinni nóttina sko. mm -hmm. og hérna og bara eitthvað neinn er að hugsa eitthvað, og svo bara líði út af í takinu sem sagt en en náttúrulega svelgist aðeins á þanna að ef ma fljótr vakna sko. á, ja. að, og kanskje klukkutíma seinna aftur þá var ég bara í baksundi eitthvað var bara heys kýrt og stjörnu bjart skoðana var bara eitthvað svona í svona bara leið leiðum mhm mm og svona þær ýsa sofna það var ekki skilti en svona ja, ja, dakt út sko. dattu út já. Já. en hvað með hefna, því það er stundum talað um að ef maður er vakandi nógu lengi þá byrjar maður að fara í remsvefnin í vöku byrjar að delera já fara sjá einhverar hérna optionir eða eitthvað svo fórst því það ég hef ekki fundi fyrir því en ég fann samt svo fórum úr eini anna í þær var í róðrunum af fara svo rosalega langan tími. Þúst það var bara næst við 70 tímar í vöku. Og þeru tókst 500 km. Já. 70 tímar. Já, en 55 tímar í þúst hérna, að, að klára. Mm -hmm. En bara með vökunni fyrir þúst þegar ég vaknaði morguninn af fyrsti og átti erfitt með að sofna þegar ég kom heim á sundegi. Mm -hmm. En þá ég upplifði ekki neitt sólætis nema bara af þær að við erum að ganga frá öllu sundegin og ég um stend upp þá er ég alveg staðr aðan í því að ég séi í öðru herbergi. Okay. Þetta var ég var í bara munur svo lengi að, og herbergið býr að taka svo mikið af breytingum, mikið á sem kom inn og út og þúst. Þannig að ég var alveg staðr í að það væri bara annað herbergi þar í Cross Country Reykjavík sem að væri salurinn sem að ég hafi átta verið í. Okay. Það var írunni svona rugli sem að ég upplifði. En í sundinu ekki sko því að ég mátti bara ekki við því að ég bara að ta að... sund því að ég þú veist sem er og svo varðar líka í desember sko tæknendur var illa undirbúin. Já. Já bara samband við hérna íþróttameiststuðana uppi í Varma og og þau voru nú nú skemmtilegt klikk að taka í þessa hugmynd sko. Mm -hmm. Og það var bara 9 stiga frost úti og þú úti sundlaug og ég ætla að að spyrja þá út það. Hvern er hvern að vera með af því vananlega eru laugarnar sem er verða syndi hvað er svo 20 4 5 gráður og svo keppnis. Ja. Sko þeir áttu erfitt með að ná hita á hana sko, þanna hún var alltaf hún var köld hela allan tíman. Hvað kallaru köld? Ég sko ég man ekki gög hvað það var, ja, þeir þetta var ekkur það sem það var keppnis. Ég veit ekki hvað þeir að þeir eru að keppa hvað þú sé þetta var kalt sko. Mm -hmm. fólk sem kom hana og var að synda með mér var bara þust þetta var bara kalt og líka eins og segi, var þessi tæs sem þar ísllandi úti sundlugur það var ekkert en ég bara þar er að tala um undirbúninga og hérna segir si lélegur í það ég er alveg allur þar að það er gott að vera undirbúinn mm -hmm. En að geta aðlaga sig í einhverum erfiðum aðstæðum flóknum og skrítnum aðstæðum mm -hmm. Er samt til að lykillinn að því að þú klárir það sem þú á að gera. Einmilt Alveg að gera líti úr undirbúningi og það nei, er fullt af fólki sem að undirbúast vel og, og þú veist, og klára sigt með stíli sko. En, en þú náttla undirbýrði ekkert þú veist þú undirbýrði ekki nema ákveði mikið undir tveggja sólarhringa sund þennan er þú ert daglega að fara að synda 1 og hálfan sólarhringi í undirbúningnum. Nei nei nei nei. Og alveg með 500 km róðra vel. Þannig að þú þú munt aldrei geta farið í gegnum allt það í undirbúningnum sem í gegnum þegar að, að Hólminn er komið sko. Alls ekki, sko. É, er bara eitthvað með þá ég treisti bara alltaf á það ég bara... og eftir því sem að þetta verður eftir því sem ég geri meira af þessu þá verður náttúrabara sjálfstæði þú og þekkingin á hvernig man brekst við og líkaminn er og þú veist en þú, fer, þú, verður, þú verður að fara að syndi tveir sólarengi og ferðunina í laugina og sér verður, þetta frost og kalt hugsaðu þér það ekki hérna ég var ekki búinn að hugsa út í þetta ég geti Nei. bara farið í ofkælingu ég get bara sagt þér hvenn þetta var sko, því ég, ég... Sko, ég var þannig undirbúin að ég kom í sko undir armur hérna sem þessi, bara ég er leik sko ég átti ekki sundskilu okay. og átti, ég átti bara stupphuxur en ég hugsaði bara að það er kannski dregur aðeins úr að vera stupphuxum en ég bara fann þannig að resta heima keipti mér sundgleru sko klukkutíma á þenni áttum að mæta okay. og hérna en þa það sem þar er... ja kannski er sko kosturinn minni þessu er að vera ekki að ofugsa þetta Enn það vera ekki, þú veist eins og, og þeir þess um að undirbúningur er bara að vera góða, en mm -hmm. ef maður fer of djúft í undirbúningin þá getur það farið að koma að og eitthvað svo leiðis held ég það er góða punktur af því eins og ég segi þetta svona litla sem að ég hef gert þér í hjól hlauga en þá upplifði ég þetta einmitt að ég fólk sem var búið að vera undurbúa mjög lengi og búið að ákveða ég verð að klára þetta og þetta verður að vera svona og eitthvað að koma bara þarna og ég heldi ég hef engin að ber inn ég ég, ég, ekki ég er kos sem er ekkert búna bara að láta reina á þetta Já. það er eitthvað þetta er einhvernig svona að finna na milli veg Já algjörlega og líka bara ég held að, bara, veist, að eitthva, veist, ég held í gegn tíðina að maður hafi alltaf bara svona leitast í að vera að gera erfiðar hluti ég, mm -hmm. ég er að fætur, fætur reykja ekki en, en elstu upp á hvamstonga, mm -hmm. þá gæði við fjórtónara sem þetta bara frábæst að það fyrir víst, krakka allast upp á, á þeim tíma, það voru allir alltaf bara úti og maður er í fjöru að klifra einhverjum klettum sem að ég, sko, ég fengi hérta áfalla eða ég vissi að börnum ég var að gera í dag sko. en hérna Og bara svona að það verið einhvernig fylgt mér bara í gegn tíðina einhvernig bara svona veist, eins, og, eins og þegar ég hef verið að taka bara langar æfingar veist, til dæmi sem ég hef undirbúningu fyrir réttstöðleftu mm -hmm. dæmi að þá var ég kannski að taka 30-40 tíma æfingar á eins og vera með votið að þurft sko Já Og veistu bara svona án að þess að pæla nýtt í því sko veist, og kona mín kom stundu bara eftir ekki með vatninu svona veist. Okay. En hérna og það er, það er ekki með þetta. Er það bara. Það er ekki með þetta. Bara einhver dag bara. Það bara er einhvernig, þú sést bara eins og sés skortur á hundubúningi og þú sést að þú sést en en. En ja, bara einhvernig svona þú sést er ekki of hugsað að of mikið sko. En áður en þú gerir þetta fyrst sko hefurðu gert að þú segir að hafa kanska verið svona einhvernig einu einhvern hönnt samfélagi CrossFit Reykjavík sem að Sem, sem á einhver nút ítir er aðeins út í þetta. Já. Varst du búinn að, að gera eitthvað svona fyrir áður en um þú ferð í Nei, e nei, e bara ekki neitt sko. Ekki af svona dóti sko. Nei. Ég var bara kembur að körvabolta og það er bara gamalt því og og þúst fannst hlutir erfiðir eins og þúst öðrum finnst skýrurust og heinna en en eins og séð var kanskje bara þessi róður sem að ég fækka fljóta með í börju sem að kveikti aðeins svona þykkti á þessu veist, og þúst og og samfélagi bara crossfit samfélagi veist, þetta er þetta er náttúrælega mm -hmm. Og hérna og ma kynnist sjálfun sér þegar ma er í þannig. Mm -hmm. Og að þetta er bara eitthunn einn höfða til mín sko. Mm -hmm. og ég er engin crossfit heti alls ekki sko en mm -hmm. bara svo það er alveg gaman að vera í þúst í óþægindum að sársikönnum aðreina finna leið að enda markinnu sko. Mm -hmm. þú svo að hefðbundi krosshitaðing sem ég ekki í sólarhinga Nei, nei, nei En, viðst, ég held að við þessum er maður svona pínur hættur kannski svona eins og bara, ef ég tala um bara, viðst, bönni mín er þessa kynnslu sem er núna mm -hmm. að hérna að að þau, veist, að alist ekki upp við að vera að gera erfið að hlut, eða skilur við, þú veist þy eins og ég sé ég át heimur og maður þarf ég var að fara að fótbolta upp í kvammi sem er svo svæði fyrir ofan og maður átti að hjóla að þetta er þú veist mjög brött brekka sko mhm mm og maður ma hjólaði þanga bara eins og ekkert væri og svo bara þaðan hjólaði mar eitthvað og ma skilaði sig bara einhver tíman heim sko einmitt mm hérna -hmm. Man hugsar undir hérna við þetta af sko þegar man hugsar um hvat bara já, allt það sem börn voru að gera hérna jaa fyrir einhverum þú veist jaa góðir punktur þar sem að ég mendi tók úr þar Kristín sí var hérna síðast að hún nefnir við er álla bara erum búna að vera að gera erfiðir hluti eða er semt bara alast upp þú veist þar er svo mikla öfgar hérna mm -hmm. og erum, og bara þegar man var krakki man er bara þú er, er úti og þar er og og maður eitthvað tekur ekki eftir því að það maður er Þeimmit. bara eitthvað gaman sko Þeimmit. og það er eitthvað sem kemur oft bara með aldrinum að einhvern veginn, fyrir þetta að vera vóa erfitt ja, og ja. en þegar maður lítið lít krakki þá er þetta bara ekki erfitt, það er bara gaman sko. Ja, bara, ég sko, sagði með kona mína, hérna, vorum að ræða saman ég, ég get ekki hugsa tilbaka og að einhverju minningu og sagt hvernig veðri var sko Það var bara gaman þegar það var sko. Einmilt. lendi ég stundum í í sko, á sumrin hérna á Íslandi þar sem ma fær þessa örfa og daga. Ma er þúst góðu sóladag mm -hmm. ma er að reka börnin sín út þúst af því að er með samvískupit sjálfur sko. mm -hmm. En hugsa kannski yuti að þau eru búna að vera úti í 5 daga í röð í rigning og eitthvað svona skiluru kannski bara fínt að fá frí þegar að kemur sól eða eða þess vegna. Sko? Já þúst svona... sko? það er svona það er alltaf besta trix sem til er við a þuna hvernig er að ég upplifa þann eða mér að ég, veðrið, veðrið hefur aldrei minni áhrif á mig heldur en þegar þyr er mikið út í slæmum veðrum. Nei nei nokkur. Þú ert að bara þemma byrja bara að fara upp á fjöll þó er sig greinandi regning og já. gera þetta. Þá er einhvern fem maður að vera bara eitthvað það er aldrei alveg jæf kalt eins og nei. áður og þeir er ekki jæf slæmt og nei, eitthvað sko. Nei, nei nei en ef þú fengir að sjá það úr sófanum heima þá er Já ja. Þú <laughs> þar, þar kemur að, á þessu sem ég var að segja á án sko ég þetta á ekkert við um alla en bara að því you know, að við erum að tala um you know, hvernig man nálgast þetta að you know, þúst er bara aðlögunaræfni skilurðu mm -hmm. bara svona þúst you know, þetta er erfið þótt er vont að í kalt skilurðu you know, þetta verður ekki ekkert verður sannelega ekki mikið verra sko. mm -hmm. ekki betra ekki verra nei nei þúst það að ég hugsa það er um síðustu helgi þegar við vorum í þessu you know, þegar þetta var orðið bónt sko þúst you að know, þetta verður aldrei verra þúst þanna ef við getum ó líti ég geta aftur og svo aftur og aftur. Já. Upplifurðu það að þú komist einhver tíma á í þessu dóti þar sem þú veist nú er já erfið að þa punktunum og nú verður þetta ekki verra heldur enn þetta er akkurat núna. Já já en þeir er þúst eins og ég sagði líka vegust þeir þessir punktar koma aftur og aftur eitthvað á eftir á og og, og hérna þá voru mikið hérna þegar að klukkan slær 9 ána sundagsmorguninn í í þessu nýjasta mm -hmm. þá að hérna þá að þá kemur svona smá bakslaga því að þú veist, bara mjóbaki á bara réð ekki við meira mm -hmm. einhvern veginn, en ég bara gati ekki tekið upp 60 kg mm -hmm. nema bara með herkjum, sko og veist, svo lítið á klukkuna þá eru fjóri klukkutímar eftir, sko þannig að hérna hérna, hérna, veist það er eins og raunverulegt og það verður, sko og, það? og þá bara, veist kláru við það emo með að í þa sett í raunni og svo bara lægstu á gólfið á eitthvað 4 mínútur í þásu og þá hérna þeir sem eru með mér hérna bróðurinn mín heimir og sveinbjörn vininn mín taka bara ákvarðun í raunna á staðnum reikna þetta bara út og sjá að við eigum að geta klárað þetta að halda plani ef við lækkum þetta í 45 kg. Okay. Af því ég var búin að bóuna vera sapna þust vinna mér inn sko auka og, og svo svo ákvörðun bara hár rétt á þeim punkti og, hérna, og það tók smá tíma aðeins bara svo að setla sig inn í það og svo var það bara eins og ég sagði við áan var svo mikið af fólki mætt og margir búna að leggja sitt á vogaskálarna sko mm -hmm. það bara ein skott að þetta heppnast sko. Eða, það er það ekki líka rosa búst þegar er það er svo margir komur að horfa á og jó. bara eins og ég hef sagt því sko, í í öllu þessu sem að ég hef gert þá er þetta, þá getum við líkt þissu við þannig að ég kanski sett flugvíluna á flugburitina, en það eru allir aðrir sem að koma inn á loft, sko ég fæ bara eitthvað hugmynd og oftast segi bróðum mínu frá því og þá tek, fer eitthvað í gang, sko mm -hmm. og hérna þannig að, að ég hef að reyna að tala bara alltaf um að við höfum verið að setja heimsmitt og allt svo lýsa, því að víst, þú, svo ég hefði kannski lift lóðunum en þá víst, allir sem voru tilbúnir að gera hvað sem er mm -hmm. til þess að það myndi gangu upp okay. og það, það er að fallega í sko. mm -hmm og þar í raun er boðskapurinn you know, þúst þar er kanska það sem man leitast af að leita staf... ég, ég gera þetta alltaf aftur og aftur bara, you know, er bara að þessi tilfinning að allir eru eitthvað enn bara hafa ja óbilandi trú á einhvernu svona einhveru geðvirkigi eru bara tilbúnir að gera bara allt til að láta hana ganga upp sko. Er ég er ég eða á ég einhverri minning af því að þú hefur verið að fara upp esjun og halda á róðravélinni nei með skíðavélinni skíðavélinni alveg og það var enn ein hugmyndin <laughs> <laughs> þeirum alltaf að tala um þessa konceptvélar og en þá þá fékki ég ein meit hugmynd að þá hafi hérna, ég hérna verið reiði í Crossvit Championship í ári 2019 og þá haði semst fyrsta grein verið að þú hlupu upp þúst bara AES ju sprettur mm -hmm. og við, ég fylldist með og, og vorum þarna og og, og sáum þetta að gerast allt og þá á einhvern veginn ég veit ekki bara kom ekkur hugmynd að fara upp með skíðaveluna eirun sá tími sem hann tæki með að kominn í upp væri tíminn sem ég myndi vinna á hann eins og uppi á jafn upp. lengi þar varst kominn. Já já já. Hvað er, hérna, hvað er svona vel þung? Þetta voru uh, með öllu uh, 45 kg og var leiki tveim. Þetta var svo þetta var svo óþæleit sko. Þetta var eins í tveimur hlutum sko. Þetta var eins og <laughs> eins óþæleit að verður. Hva? Þannig að þú var ekki geta dröslað hann upp bara eins og það væri með 1.45 kg bakboka. Nei, írun ekki sko. Þetta var þeir fólk sem var að labba upp og niður hefur þetta verið verklíga verið mjög sérstök sjón sko. því að mm -hmm. ég var ekki að labba með einn hlutan 100 metra þraut koma til baka sækja næsta og fara með hann 200 og koma svo þetta var svona ja og svælis Já hvað varst du lengi að fara upp 2 klukkutíma og 8 mínútur er hérna alla leið upp topp eða bara stein eða, eða bara steini, bara steini. Bara steini. Bara stein, já. Já. og Það... og þar hefur við bara gert þá tveggja tíma ævingu á vélinni Já, já. Það var alltaf bara, það var samt vel þess virði, sko, stu, bara svona gaman þegar svona viltar hugmyndir, veist, hérna, já, eru bara þess virði að gera, sko. Mm -hmm. Vist, það var hann eitt skipti sem að sýsti mín var með mér af í allan tímur, sko, og hérna, sem að var enginan uppi. Veist, og það var bara eitthvað svona, var algjör bara nú, eða, veist, bara alveg þögnir, mann alltaf bara í verðinni. Mm -hmm. Já, og sýsti mín fór ég í lækana rétt hjá að sækja um vatna, og geggja skýgni það var svo að þá hugsaði að þú er ekki alveg gæli sko. En svo þá þátti nátt að kominn niður sko þar að hérna þetta var allt búið. Mm -hmm. En einmitt um þetta því við erum búin að tala um þetta hún nemndi rauðan þetta myrkur og ein hvað svona sem hún ferði inn í. Já. Upplevir ekki líka hina hliðina. Þar að segja þér oft að fara í gegnum eitthvað svona. Kom ekki líka svona moment. Það, alveg sko. Það bara, og það er í þessi tilfinning þú vissu sem þegar þú klárar Þú eftir bæði eftir róðurinn og svo núna rétt stöðu lyftuna þær er bara þú sést sérstaklega fólk er á svæðinu er að peppa það áfram og þú sést bara, bara góða strauma til síns skilju þú mm -hmm. að, að í bæði skiftin hugsaði bara ja ég geti bara haldið áfram eða skilurðu mm -hmm. bara svona þanni moment sko. mm -hmm. Jú jú ma finnur það alveg inn í inn í inn í líka sko, en það er bara svo, það er oft bara svo mikið í gangi eitthvað neinn þú sést taugakerfi eða svo mikið að strökkla sko. Mhm. Mm annigusam finnur alveg eins og eins og þetta með að fara upp á Esjuna þú ég var náttlat ekki svo var í raun ekki þúlust neitt við það nema bara þúst galin hugmynd skilurðu mm -hmm. en en að vera án uppi einmitt viðst, og eitthvað geta séð yfir allt og vera einn án í smá stund af var það var alveg geggjað sko mm -hmm. hvað hérna af öllu þessu sem við höfum gert hvað hvað þessu svona eftir að höggjaður orði til baka hvað var er erfert Já, sko, alveg öruglega róðurinn, sko. Mm -hmm. 50 kilómatrar. Já, það er bara tók svo langan tíma, Vistu, það er bara sama hreyfing í 55 klukkutíma. Það er mitt. Og hérna, það, já, viðst, ég var spurður einmitt eftir þegar við kláruðum að hefnsmetið, viðst, hvort var erfið að þetta að er róðurinn. Mm -hmm. Líkamliða var kannski tók réttstöðliftaðan meira úrskilur, ef maður horfður á þannig. Mm -hmm. En en þetta var bara svo ógæsla langur tími í róðurinnu. Mm -hmm. Og þar aftur skilur við það, þú veist, svo hugmið kemum bara því að ég á podcast við hann í Elisabeth Marges og hún var nýbúin að hlaupa þarna 400 km í gópi. Gópi, já, það Og ég hugsaði bara, þú var nýbúin þá að svaka sjálfsturist eftir 100 km róður, sko. Þú hugsaði bara, akkur ekki bara 500 á 50 tímum. Mm -hmm. Sendi það á Evert, og hérna og var þúst Kristín ní búna að missa manninn sinn mm -hmm. og hérna þúst ég sá að var kominn einhver söfnareikningur en ég hugsaði bara þúst akkur sé ekki bara að gera þetta og, og reyna að búa eitthvað til mm -hmm. og náttúrælega það sem var til var náttúrælega bara ógleymanlegt sko og það er ekki þúst af því að, það, að því að sá viðburður gerist svona svo snemma í þissu hjá mér sko veist, að að má alltaf einhvern að leita aftur í kva það geggja, sko. Já, Og það var hugmyndin einmitt með þessu þessu þessu af ná upp svipur sviparar stemningu en náttla bara covid náttla bauði ekki upp á svo mikið fólk. Nei, einmitt, einmitt. Kva var hérna þegar að það var voru þá þá var, það var fjöldi sem var mættur og ja, þust var sko kleinn hálf 2 til dæmis á laugardagsnótt eða áframt sundags anna í róðrinnum þá var bara biðruð fólki að biðjast eftir að, að komast í róðra Og þá var fólk að ró, róa með þér, væri og og, og og gera geggja hluti. Þúst fullt af fólki sem var koma til mín og þúst að hafi aldrei rói áður eða, eða rói mest eitthvað ex skiluru var að taka krórar fáránlega vegalyndir sko. Mhm. Mm það var bara eitthvað einn þyrfti þig kannski eins og þú sagir bróðir með það að vera gamla að gera eitthvað behind the scenes með það því að ég Y ég man ekkert nema bara það sem ég var að gera sko. Akkvarð. En það var svo margir hluti sem ma voru að gerast. Þetta fólk að koma til minn að tala við mig svona, en mm -hmm. en ég var bara í einhverri búblu sko, þust bara ró í og hvíli 5 mínútur bara þust. Já einmitt. Það var að nátt að vera með alla einbeitinguna á því sem að gerast. Já en ég rendi og ég fannst að fólk, fólk hafði áhyggjur áð í kort að trufla mig eða fólk var að koma að tala, en mér fannst það geggja sko anna hérna ja kannski, kannski bara sækist man í í í sú leið sem stað var bara svo geggjað að, að hérna að þær var vist við við viljum ölla samaskilust að, að heimurinn sé bara góður og æðslegur sko en náttúrælega erum öllt kannski með okkar nálganir á það þanna hva með hérna hvernig, af þessum svo er þetta ekki fyrst voru sko þar eru 500 km er í róðrunum sem hérna sundi tíman og síðan núna restu af leftan. Þetta er svona að þrænt stærsta sem þú hefur gert, er ekki réttu mér? Jú, í, svona, sem er svona samfleytt sko. Mhm. Mm hvernig hvernig kemur kemur líkamann út úr þessu? Bara til dæmis svona, núna, á viku síðan og ég er bara mjög ferskur. Hætt að að réva aftur og Já, bara svona hjóla og róa og eitthvað svona þú veist, mm -hmm. en bara þú veist. Ég er ekki að vera ingri sko, maður bara eltdast þarna <laughs> maður svona verður að fara, <laughs> að verður að einsa, en ég er, Ég var eða bara ferskur á mánudöðunum í síðustu augu. Vaknaði bara rosalega ferskur að ég fór snemma að sofa og var auðvitað bara ennþá í einhverjum svona endorfín. Mm -hmm. Fór ég tvei viðtöl, fór svo upp í krosset reykja, ganga frá nokkur hlutum og hitti fólk og spjallaði fólk svo í vinnuna og spjallaði fólk þar. Glimti svolítið bara svona aðri í kofira. Var ekki ja. borðað að drekka eins og ég hefði átt. Sko. Mm -hmm. En svo fór ég að þjálfa setnipart af því að strákarnir míni sem ég er að þjálfa hafa verið að senda sumir huést um skilaboð á gegn sína og bara svo kvetja skiluðu þann sá mér tilneitan ekki bara tilneitan heldur longar með að hitta auð sko en þá slokknu við ljósin bara, þá, veist, þá var ég bara alu búin sko þust mm -hmm. var í raun ekki búna að einbirða eitt eða neitt af neinu yfir daginn sko okay þanna hérna en skrokkurinn og en síðan þá hefur þetta bara verið upp og veð og Hva er það að man er með þessa tilfinninga einhvern einn að að hafa einu sinni verið ef að fólk kalla að hlaupa marathón og þá er bara þú þarf að undirbúa þér svona svona, svona svona svona svo þarf að hvila svona lengi fyrir það mm. svo þarf að búi þá ertu bara elst í man ekki bara hvað var að talað um bara hvila er eiga bara alveg í mánu eða eða man er ja. finnst eins og svona við séum að koma í tímabil þar sem þessi vísindi eru yfjallega verða svolítið úrelt sko. að gera oft bara lílegan luti þegar er að heyra einhverar sögur sem er aðlar að hlaupa bara marathon dag eftir dag já, og okkur er svo vítlisu. Já, eitthvað, 50 50 járn 50 dögum og og svo svona bull. Sko. En ég held það sé náttúrælega sko það er náttúlega er einhver fræði en, en það er bara eins og með það eins og allt þú vissu. Það er svo misjánt hvað hentar til dæmis mér versus þér skilur. Akkurat. Og það að þ ég ekki að vera að draga úr fólki að þær að fara að gera eitthvað ændilega undirbú og kynna mm -hmm, sér og mm -hmm. og vera tilbúin sko. Og hérna þó svo ég hafi fari hefur fólki með skilur kona míns sistkinu mínu og þú verðir að hlaupa til og fráskilja ná í hitt og þetta sem ég gleymdi að hugsa út í sko. mm -hmm. En hérna En eins og til dæmis hérna með þetta með réttsulegt þann að þá þá ákvaði ég að gera það án að vera með neitt aukabúnað. Ég var ekki með grifflur eða sérst, það mátti ekki með belti. Ég með langa bara að bara sjá skiluru hversu það var í hægt sko. mm -hmm. Og það er alltaf þú er alltaf fólk sem að villir vel og segir þér hvað átt að gera sem er bara gott að blessa vill, villir áleikja með hitt og þetta en, en þegar allt kemur til alls þá er þetta svolítið þú sjálfur og þín þekking á sjálfnæður og, og líkamann umskilur sem að kemur þér í gegnum eða ekki eða ekki? Já, ég segi það, þá bara kemur það í ljós sko. mm -hmm. Hvernig, hvernig með matar þið? Fyrir og eftir? Svona. Já, það hefst, ég Ég sendi til þín að einhverja punkta, ég er eins einfaldur og óspennandi hægt, ég hef búin að borða sko, eða eftir, hérna, eftir að COVID kom upp, þá voru svona svolítið, ég er að vinna þannig vinnu að við máttum ekki koma inn á vinnustæðin, mm -hmm. þannig ég sætti mig bara við sama hádeismatinn sem er ekkit, ekkit glæsilegur, þú veist, langloka Pepsi Max og súklaðast ekki í, bara í þrjá mánuði sko. okay. og, að flæk, ég, veist, og, og það var ekkert að flækja og það var rólið þannig að ég var eitthvað svona að kannski fæði mér eitthvað veist, ey, langlokan, hún er alltaf sólid sko. mm -hmm. en að matar að ég er að þetta maður að fara að kryfja það sko, það er ekkert glæsilegt þannig sko. en bara ég hugsaði bara í aðdráðanum Ég, ég, ég, ég hugsa alveg holt skilur í borða alveg mm -hmm. það sem er holt en, en stundum er einfaldar kostur bara einhvern veginn stundum fyrir valinu sko. Já, borða vel. Reyndar hefur um maður að seða svolítið að fólk sem er í hérna, eins og í löngu utanvegarhlaupunum og í sem svona últra það er oft með matar að þið bara einhvern veginn það er ja. bara aðalega að borða nógu mikið að og eitthvað Já, sko. já og fá en bara hittaníkan sko. en svo er líka skrítið þegar þú ert í aksjóninu að þv Vist, ég saði við hérna, eina sem ég þekkti vist, að þetta væri bara góða afsökum til að borða vel í sólarengi, skiljum mat og nammi og það, er svo langar þið bara ekkert að borða. Nei. Það var ég lega besti hérna, vist, hérna, síðustu fjóra tíman þessu síðustu helgi, það var bara, vist, eina sem ég heyrið kringum við var bara að herriði, fá hann til þess að borða. Það skiljum, ja. bara kona mín kom með vínabröð sem að, að vera algjört líkilatriði á lokametronu, sko. En annars ertu bara eitthvað svona, veist, alls konar fullt að gyrnilegu dóti frá hinum og þessum sem að ég geti bara glaður hvernig einast langaði bara alls ekki í það, sko. Er það ekki að því að þegar líkaminn er í, þetta er svona, fight or flight versus rest and digest, sko, að þegar líkaminn er í fight or flight móti, já. þá er hann ekki, nei, þá, er, nei, nei, nei. þá er meldingafærin ekki mjög móttækileg og það er alvegandi heilin líka. Já, það er kannski bara eitt misjón, það er að koma þeir í gegnum já. það sem þú ert að gera, sko. Já það er bara algert lista lei sicco. Já, það er það sko. Það er bara svona eyla og líka þetta var svona þetta þannig hreyving rétt stúlufta. En þá var hérna, það var á tímabili sem ég var búin að vera troða svolti í mí. En af því að þegar þú, ert, þú ert þú ert í raun ne eða svona þjappað saman sko, mm -hmm. þá var það stundum að koma bara upp aftur sko. Já, akkurat. Þannig hérna. Þannig hérna, hérna var aðeins koski að komast þúst you know, í drakk bara vel að vökva, Hann var alltaf svona you know, vökva með, með og, og vatni og einmitt. Já. Hva með þér að þú upplifir sko eftir að þú býr með eitthvað svona eins og ég held að heldi að við spjalla við Elizabeth og hún var einhvernig að tala með mér með að eftir Gopi mm. að þá upplifum bara eitthvað svona bara high í ákveðnum tíma og eftir bráukanum vikur. Já. svo kom bara allt í einu svaka krass sko. Já. Og alveg rosa lengi að jafna sig og svona. Hvað hefna ef maður losnar við að krassi sig miki þú munur upplifur þetta high þá hlýtur að vera Bara eftir venjulega ævingu eða erfiða ævingu? Getum við þá gert svolítið háðara þessu? Jú, það, þú verður það sko af því að, af því að ég held að sko, Vímann nema getur að voru, að, að, hún er miklu sterkari heldur en Krassi þúst um ég, ég, ég eftir róðurinn og þá, þá þá þá kom alveg svo hressilegt krast hjá mér bara samt ekki fyrir í febrúar sko. Hvenna var róðurin? Hann var í hann var í desember ah. í nóvember desember mm -hmm. Og þá hérna Og það var líka bara aðalega, sko, að því ég átti bara svo erfitt með að veist, það var allir að koma einhvern veginn og hrósamanni og, og, og hitt og þetta, skilur, you know, en, en fyrir mér var þetta samt bara svo skrítið að því að þessi viðbyrður var til af svo sorglegri ástæði, sko. Mm -hmm. Og ég, veist, you know, og það var að koma til mín fólk, skilur, veist, you know, you know, meiris að ég var að keppa með Kristjónsíf hann í febru og rétt á hann í Krasabra, mm -hmm. þá kef, stendur strákur you know, sem er að keppa í, you know, þetta var þreikmótaröð ég er bara að fara að keppa við mig bara á ráðslíninni segir hann verð að ég mun bara takka fyrir róðun þetta bara bjargaði lífi mínu. Þú veistu þá bara svona bara Og í kjölfar að þessu þá bara svona ja ég átti bara svona erfitt með að gefa mér kredit fyrir hvað í gerst og eins og svona þú veist bara af því að þetta var svo ja sorglegur bara atburður sem gerðist skýlum. En, Þannig að Og líka bara, ég var að fá sögur og fá skilabóð, eitthvað svona fólk var að þakka mig fyrir að berga lífi sínu ég, ég bara tengd ekki við það sko Nei, skil. og hérna og plus það var ekki búin að vinna úr þú slíkamlega andlega og ég fó bara strax að staða æværunin eftir óðurinn, mm -hmm. þannig að þá kom bara svona, eiginlega svona nöðislegt krass saman í februar 2018 níttun. Og hvenn líður það sér þá? Bara bara, bara orkuleysi og Já bara svona úst, ég var svona farin að finna aðeins bara svona heima, ég var svona að er alltaf svona það er svolti líka með okkur, maður er alltaf út á vegar að gera þúst gefa af sér sko, mm -hmm. svo kemur heim og þá fá allir sem eru þar bara eitthvað að leyfar sko. <laughs> þúst að það, ég tengi við það. Já, já ég að, hérna Semma maður verður að passa sig svolítið á sko. Það verður að passa þig. Það, að að það var svo að fara að líða illa upp á það að gera. Ekki það að þygga vera eitthva, eitthvað vondur eigumaður eða faðir, bara svo fannst ekki ég geta deliverað bara eiga líti eftir. Já. þá sem að voru heima fyrir Ég held að þetta sé reyntar algengt með fólk sem gerir svona sem er að gera eitthvað magnað hluti eða eitthvað hérna gefur rosa miki af þér og þortu yfjalega gefa til allra og eitthvað svona og þar maður þorði að skoða hinn sem er þó að þorði oft kanskje þeir sem eru nánastir manni sem að fáa sjá hina sko. Já, það er bara alltaf þannig sko. Sumir fólki sem að manni ranga nátt að vera að gefa mest til sko. Já, þýlust ég var nátt bara konu sem að skilist sko öllu verðleysum eru til sko. Vist, hún er nátt að bara æðisleg hún ekki, væri ekki dýgisn með því því að hún bara treystir mér og stuðlar mig sko, mm -hmm. og tekur þessum leyfum sem að liggur svo heima eftir þetta sem er En það er bara nákvæmlega eins og þú segir, veist. þetta er bara, æ, þetta er einhvern veginn í okkur maður vill vera svona út á við veist, og, og halda áfram að gefa á sér og finnast maður að vera svona skildur til þess að fylgja eftir einhverju sko. Skit, ímynda með er svona íþróttamenn sem eru á hóða leveli skilu, en, en, en þegar allt kemur til alls þá er það bara fólki í kringuði sem fær að sjá kannski eitthvað annað, a, að sjá bara það, þú séð þessu leyfar sem að verða eftir mm. ekki það að það hljómar dramatísku en, en þetta var bara svona þetta var regla bara búið á tanknum sko. Einmilt. Og og ja, upplifir að viðmiðin færist þegar við erum að gera svona svakalega þú séð svo róa 500 km og að vera að gera réttu lyfti hérna 521 tonn í heilann sólarhring. Uh, segum nú sum svo að líð einhver tími núna þangað um til þú gerir næst eitthvað svona. Já. En ertu þó samt kominn við önnur viðmið í að þú sértu bara að gera venjulegar ævingar eða ertu þá kominn í að þú sértu að þarðu eitthitt mál að hend í 50 km á róðravellinn á annaðs lagi eða? Já, þúst er ekki eitthvað nei, sem betur verið er ekki kanska ekki alveg þar sko. Þúst en ég misti alltaf gaman að takast á þau bara þau ævingar sem eru fyrir frammið sko mm -hmm. en en en viðmiðin eru það fólk sem hefur gert svona og hérna en það sem ég þarf að passa með á er kannski eins og þær er að umgangast börni mína og konuna mína af hlutir sem að mér finnst orðnir bara ótrúlega auðveldur skilurðu af þeim finnst da kannski ekki einmið skiluru með þustu sná að vera ekki veist, að ýta fólki út í eitthvað sem að sem að mér finnst vera ekkert vera neitt mál sko. en hérna svona þeir séta hjá mörgum sem eru þú þú sést í utanvæðhlaupunum þú veist hvað Sigur og Nærnir er til dæmis. Já, góðir félagar á Já. Ég sé þessu sjónum að þú þú þá að hann er búinn bara, bara hlaða svo rosalega vegalendur og hleppur hratt og eitthvað. Þó, þá er maður meðan á Instagram annar sé bara á hverjum venjulegum þriðju degi bara bóna taka æfingur svo bara einhvern 30 km í og Já bara góður. Og hefna var það að mér er einu dögum þetta bara Ég er, maður ma fylgist með honum sko og oft eins og ég segi heim í sofa eitthvað bara svona að sér hann einmitt búin að klára maður á þónið bara á æfingu eða eitthvað Líður öllum eins og sér latir þeir eru að hafa Instagram hans Já, líka við sko það hérna en já, viðmiðin en ég held sé bara þetta er bara svona, þetta verða meira og meira um þetta, veist, svona já. og við hlaup og, veist, bara Ég er við erum komin í Þú veist, hann svo til dæmis hann, maður sér að hann er að hugsa um recovery hlutan mjög vel líka mjög, sko. Hann er með hérna kölduböðin ah. og fæðuna og allt þetta hugsa um svefnin og þá erum við kannski komin á tíma þar sem er einhver svona einhverur hugmyndur um hvað við getum er orðnar úrreldar sko. Við getum kannski bara miklu meira sko. Já, algjörlega sko. Hann, hérna ég kvet fólk til að fylgja honum frekar í undirbúningi og recovery heldur að hlusta á það sem ég er að segja sko ég, hann er íþróttarafræðingur og ég líka einu mm -hmm. og þust Marta þessi sem að maur sem að hérna ég las í kennstubókum og ma læsi einhverri fræði eins og ég sagði við áan þust svo er það bara einstaklingsmundi sko hvað er þetta og ég held að að áyns að þurfa alltaf að vera að fara út úti í hverra afgerð og að höfuð bara gott að svona einan skynsalega marka að challengea sjálfa okkur skýrð. Já. Líkaminn er náttla með alveg gífurlega aðlögunarnefni. Já ja. Þú séð það er svona mestar sem að ég, ég gekk eitthvað tíma Jakobssveginn og þá var ég að labba og og ég hérna lét fer ferja fara ungur fyrir mig og svo fann ég bara ég var kominn í stuð á þanna síðustu 3 daga þá labbaði ég sko 40 km og svo 46 og endaði og svo 54. Og þá hefði ég hugsa sko einmi þetta ég var þreyttari eftir þri sem ja. þegar ég var búna var náttla ganga er náttla heldur en honum slítur mann mjögu minna. Já ja, sko. Þegar ég vaknaði eftir þessa 54 km þá ég var bara pirraður yfir því að vera búinn sko. Ja, en ég lungaði bara að lamba aðra 40 50 daginn eftir. Og þó fattaði ég að en eins og að vera mjög stífur eftir fyrstu dagana þegar ég var að lamba 20 km. Já ja, já ja, ja. og eins og heilinn og líkaminn fær að Heru, er að fara lamba aftur og. Að að að og að bara að og þá hlutinn upplifði maður þetta mómentum sem var alltaf innum komið sko Já. sem kanski svona maður eins og Sigrún er bara í alla dag að aldas bara þúst að sófnast En það er þúst það er nebla líkaminn er magnað rétt við höldum sko þúst eins og svo færum okkur aftur í róðurnar að að eftir 18 tíma eða 20 tíma og eiga þá veist, 35 tíma eftir, þá leið mér svo illa, sko, mm -hmm. og brotnaði niður, greið þarna fyrir framann alla og allt skilur, veistu, bara veist, það var svo fjarlægt, sko en svo síðustu 15 tímana fann ég ekki fyrir, neðu, veistu, var bara einhvern veginn líka minn bara, veist, bara hann er ekki að stoppa, við þurfum bara það var bara deyfði, bara, veistu, fann ekki fyrir yeah. verkjum sem að ég hef fyrir, fann bara einhvern veginn þrýsting hér og þar, sko það við að geta við mismununum honum, honum skilurustu að hann fer sína þúlust hann gerir það sem þarf að gera til þess að mm. a... en kommtu þú segir gæti eitt af því sem að í því að gera sem gætti svona ein spæira fólk er einmitt að það þurfu ekki allir að vera að róa 500 km eða eða að taka rétt stað en það gæti svolti svona hvar eru mínir 500 km í róðri og það gæti alveg verið eitthvað bara eins og hérna ef ég er félagsfælinna þá varðar bara þúlust að, að pína mig í bara svona sko. út fyrir mitt box og gera eitthvað sem sem ég get einhverri wow þarna sigraðist ég svolta af sjálfum mér. Já einmitt bara þúlust þetta er bara mitt þetta að gera svona hluti af ég mm -hmm. kann og þekki þetta. Er að við myndi þúlust biða mig um að gera eitthvað annað sem viðlust óþægilegt þá þyrfti ég að hugsa aðeins meira út í eða. Uh -hmm. Og og þetta er góður punktur af að ég er búinn að vera alveg hamr á börnunum mínum bara svona erðu þúlust þú ekki að vera góður nei þú þurfti að, að gera neitt þess að vera Og hérna Það, þú þúlust þá eru er möguleikar á bætingum allstar. Mhm. Mm ég er ég er alveg svo ég er svo heldtekið líka af þúlust bara eitthun einn svo meiri svo gaman að horfa í eitthun einn svo aðstæður veist, eins og til dæmis þegar maður er að labba á eftir einhverum í gegnum hurð. Mhm. Mm þúlust hvernig hvort að hann haldni ne opinn eða ekki. Einmitt. Og hérna En nú er ég aðeins komin út fyrir efni en, en, en, en bara svona, veist, en það eru er svona er alveg efni líka Já, bara svona, veist, en ég hef alveg farið líka mjög langt og vandraralega með það til dæmi skilu, veist, að halda, hafa hörðina lenda ykkur dilemmu og hafa hörðina að opna oflengi sem að vera til þess að sem er að koma inn þar að hlaupa svona vandraralega þess að koma <laughs> e, svona, veist, en, en, já, ég veist, já, ég bara svona, er sk miki að horfa yjust alls konu hlutir sem við getum bætt okkur skilur, mm -hmm. við, og vera að þúst bjóða góðan daginn og vera kurteis og mm -hmm. en auðvitað erum við mannlegir og getum átt okkur daga og, og, og það má alltaf vera skilur þúst en en algjörlega en eitt af því sem að ég myndi alltaf hugsa með eitthvað sem gerir svona er svo að gera er að þú gegnum svona þrekvirki kynnistur svo mörgum hliðum af sjálfu mm -hmm. og þú kynnist þér svo sem hliðum og skuggafnið innir og allt mm -hmm. þetta sem vonandi gæti það kanskje hjálpað þér að verða betri í daglegu lífinu. Já, ég get alveg alveg sagt að að hafi í gegnum þetta. Kanskje líka bara einhver þrosski að spila hann inn í eða eitthvað svona skilurust. En svona mári ég er miklu svona miklu meira sjálfstraut í aðstæðum sem ég hefði ekki pælt í áður sko. Einmilt. Og hérna og líka kanskje bara af því að man finnur bara svo góða strauma frá fólki sem að sem að mér finnst alltaf jafn fyndi eða hef allt því ég er bara einhver gaur skiluru sem að er bara að gera eitthvað sem að kanski er ekki helst ekki eðlilegt sko mm -hmm. en einhver, einhver verða fyrir einhverri hvatningu af því sko. Mm -hmm. En svo eins og ég kemi aftur inn og bara þúst ég held bara einhvern einn ja ma þúst ég held að man þurri bara alltaf einhvern einn að vera opinn fyrir því að hlutir geta verið erfiðir. Mhm. Mm þúst eins og þær að við eignuðst að þriðja þarfa sem var grétt stanslust í þrjá mánuði, mm -hmm. að þá lág ég að svaf ég á gólfinu inn í á börnunum mínum, hinum tveimur, sko. Og beita bara eitthvað í mig að ég þyrt ekki dínu, veist, bara svaf bara gólfinu, þá getur til að ég að ég keift um dínu og svona, veist, en, en, en það er svona eins og talum við með náðan, það er orðið svo fá, fátt sem að ég, þegar við hugsamum um eitthvað svolega eitthvað svona þægindi, það sem kröfurna mínar eru eilíf ornar engar skil ég þó mér finnst alveg gott að vera með cozy sæng og uppi í góðum ja, rummi og allt svlugu þann en ég ég er mjög öðvelt með að við helda sésast kynslóð undir okkur sé líka þarna skilurust og með að aðlaga sig bara einhveru sem að er að sætta sem við ja alveg öruglega eitthvað sko, minimalt sko, sko. og það mér minnst að hættlandi sko þá svo þá sem ég villi eiga kost að í á hinnu að þá heldi það sé gott fyrir okkur að vera opinn fyrir að hlutirnir geti ekki alltaf verið bara þægileir sko. Einmutt. Það verið er svona einn af þeim sem ég lesi mikið eftir Tim Ferriss hann hérna. Já. Hann uh, var að mæla með því að fólk tæki reglulega ævingu að þú sést að við erum með eitthvað ókta og þá er það bara worst case scenarioið. Hvað er worst case scenarioið? það er bara einmutt að ég sofi á gólfi. Já. Og að ég sé ekkert til nema bara baunir eða hafragrautur. Þá má þau geri ég það bara í 2 eða á, já, já, já. á og et baunir. Algjörlega. Og þá fattai ég að það var ekki já og það var eitthvað einhvernig kanskje svona hjálpar það mér að eiga við kvíða í daglegu lífi sku. Já já já. Já menn og getu bara séð þúst eins og með þúst útiðgangs fólk skilurum mm -hmm. þegar maður hefur séð einhveru svo raunverulega þætti þúst þau fá þúst hva, hva viðminn þeirra eru lág. Já ja, bara ja. þúst ég er að tala um að ég hef sovað á gólfinni í 3 mánuði skilurum með börnunum mínum af því að dóttir mín eins og óvær en það er fólk sem að er bara þúst sem að á hverju með einstað degi Akkurat. mörga ár, sko Akkurat. og þurfa að sætta sér við ekki sko að hverja, en það heldur að ég heldur svona lærdómur í því, sko Þetta er strax farin að huga að næsta misjóni? Nei, ótrúti satt <laughs> að þá er ekkit komið en bara ég svona ég var bara svo þakkláttu fyrir síðasta, bara undirtæktirn þar á viðbröðin og mér fannst svona kannski líka bóskapur en svona aðeins komast til skila, sko mm -hmm en ég er alltaf opinn fyrir ríkum hugmyndum sko en en en ég ætli ekki að lofa neinum sko ég held að kona mynd þor sem sé æðislæskó að að sé svo tilji alla sé bara svo rólegt sko mm -hmm. en, en, en mér langar samt að vera duglegur í a semst í úti vistinni það er semst ja bara með tilkomu Instagrams að mára sjá fólk vist, á stöðum sem man væri bara er þetta á Íslandi er þetta bara hérna skýrt og og ég er er stundum smá effort að komast á rösa staði já, já, já. en bara ég verið um að veltja því virr menn eins og núna bara þú hérna, veist man er með þessa hugmyndum eins og 5 og Laugaveginn og svona þurftu þetta bara er bara vir hár en þá var einmitt svona erum við að ræða við félagamenn í gær sko, er eitthvað sem banna mann er bara þurft að labba kanskje hálfan 5 núna og aftur til baka þá þú sé bara þurft sé bara lok febrúar skilurðu nákvæmlega sko. nákvæmlega Nei, na hérna maður var opnare fyrir því sko já, það, er, það er kannski að góðar sem kom út úr þessu covid ástandi þú vissu maður svona, staði sem allt í hinum poppa upp sem að ma vissi ekki að vera já, til sko. fólk var svoltið einmitt það svona, var rosa ég held að sé rosalega færir sem að hafa haldið sig við heima ævingarnar eitthvað einn allan tíman þann að fólk fór svoltið að fara í í staðinn sko. þetta var alveg glata síðast ári að mörgum en mm -hmm. en öruglega martjákvætt sko Já, á, Svona, já, ærluðu, svo endurvíser eruðu langt. Mhm. Hann er sem... ná, mm -hmm. 100%. Að, bara frekt hvernig tæknuð. Nákvæmlega. Eru ekki búin að covera það helst að? Jú, jú. ekki? Ég, ég vona það. Aðja. Kvekað að vera hefsur. Já, takk fyrir mig. Bara gaman. Takk fyrir góðuna. Hlakka til að hlusta bara áfram. Er það ekki? Þú ert búin að hlusta haldið. Já, þetta er bara frábært. Frá sko, og vera open fyrir Tælika sér það, sko. að sko. Gott að hafa hvað á er, er á löngum æfingum. Já, séu. Erru, takka þér fyrir komuna. Það